Genele lupului Trăia odată într-un sat un fierar împreună cu singura lui fică, frumoasa Akiko, Soția fierarului murise la puțin timp după nașterea fetiței și omul se căsătorise din nou ca să îi îngrijească cineva de gospodărie. Dar alegerea nu a fost fericită. Mama vitregă era zgârcită și rea și la toate găsea cu sur și mai ales o învidia pe Achico deoarece aceasta, cu toate umilințele la care o supunea mama vitregă, era mereu veselă și surzătoare. Pe măsură ce fetița creștea, mama vitregă o împovora cu tot mai multă treabă, așa încât tânăra Achico ajunse în curând să facă toate treburile case. Mama vitregă nu făcea nimic toată ziua, ci nu mai dădea ordine, iar seara, tot ea se plângea către tatăl fetei că Akiko nu a făcut una, nu a făcut alta și ceea ce a făcut nu era bine. Când Akiko auzea aceste învinuiri, de multe ori plângea, dar a doua zi uita totul și își vedea veselă de treabă. Ea mâncea cu plăcere și nimeni nu auzea niciodată vreo vorbă rea de la dânsă. Akiko era binevoitoare cu toată lumea, deoarece dânsa știa din proprie experiență ce înseamnă nedreptate. Era la fel de drăguță și cu cerșetorii rătăcitori, care se găseau în toate satele, și niciunul nu pleca vreodată de la casa lor cu mâna goală. Toată lumea o iubea pe Achico, și pentru că toată casa răsuna de cântecele ei pline de veselie. Toți își simțeau inimele voioase și făceau treaba cu plăcere. Bogăția fierarului creștea, dar mama vitregă nu era mulțumită. Ea spunea mereu fierarului, Ai să vezi unde are să ne aducă fica asta a ta. Este o mână spartă și în curând o să ne trezim cu perogojină. Dacă nu aș fi atentă, în orice moment ar împărți totul la cerșetori. Ca să cheltuiască se pricepe." Dar ca să aducă și ea bani în casă, nici prin cap nu-i trece. Dacă va mai merge tot așa, vom fi obligați să cerșim. Și atunci ai să vezi tu unde ne-a adus inima bună a fiicei tale. Și azi așa, mâine așa, tot vorbindu-o de rău pe Achico, tatăl prinse la inimă. El câștiga banii destul de greu, așa că nu-i plăcea să fie risipiți. Akiko nu se apăra niciodată împotriva învinovățirilor aduse de mama vitregă. Ea doar pleca tristă capul și își lacrimile care îi umpleau ochii. A doua zi însă casa răsuna din nou de cântecul ei vesel și bun. Achico nu ține seama de sfaturile bune, își zicea tatăl, auzind-o cântând astfel și cu timpul inima ei s-a înăsprit tot mai mult. Și când în ajunul anului nou mama vitregă s-a plâns și a strigat că Achico are de gând să aducă nenorocirea asupra casei, pregătind prăjitura tradițională din rezervele vechi, în loc să folosească cel mai bun orez, tatăl s-a supărat așa de tare încât a izgonit-o pe Achico de acasă. Achico a plecat și mergea prin sat nespus de tristă. Peste tot se pregătea sărbătorirea anului nou și lumea era veselă ca la o asemenea sărbătoare. Numai Achico mergea plângând pe ulițele satului. Akiko a mers cât a mers și a ajuns în satul vecin. Îi era și frig și foame și se gândea că măcar de-ar găsi un loc să intre să lucreze ceva, ca să câștige pentru hrană și pentru culcuș, unde să stea noaptea. Dar peste tot îi se închidea ușa. Akiko era așa de slăbită că mergea cu mare greutate. În cele din urmă bătu la poarta unui han și ceru puțin ceai cald. Domnule Hangeu, eu nu am bani, dar pot să vă dau haina mea vătuită. Dați-mi ceva cal să mănânc. Asta ar fi ușor, răspunse Hangeul. Dăm haina să o trimit la vânzare și vom vedea cât valorează. Akiko își scoase haina și așteptă în fața casei îmbrăcată numai cu chimonoul ei subțire. Hangeul trimise un om să vândă haina. Și Achico aștepta ca omul să vină cu bani, tremurând de frig. Ea rămase mult timp acolo, suferind de foame și de frig. Dacă vă aduce bani, voi mânca și eu ceva cald și îmi vor mai rămâne câțiva bani pentru a-mi urma călătoria. Poate că voi găsi pe cineva care să se milostivească, să-mi dea de lucru și să mă găzduiască peste noapte, se încuraja ea singură. Chinul meu nu se poate prelungi prea mult. Tatăl meu va recunoaște desigur că de curând că nu a avut dreptate și mă va rechema acasă. Nu se poate să existe atâta nedreptate în lume. a aștepta de mult. Clienții veneau și plecau, servitorii intrau și ieșeau, dar nimeni nu se ocupa de tânăra fată gemuită de frig. În cele din urmă, nemai putând suporta foamea și frigul, Achico îl chemă cu blândețe pe Hangi. Nu mă supăra de sculțo! Cât ești de tânără și ai și început să cutreier drumurile! Pleacă de aici, îngonești clienții! îi strigă Hangiul. Și mai mult nu spuse. Achico îi aminti cu voce tremurătoare că îi dăduse haina să o vândă. Era o haină bună. Desigur că ați luat destul bani ca să-mi dați ceva orez și pește. Și un castronaj de ceai cald. <laughs> Râse cangiul cu dispreț. Auziți! Pretinde că mi-a dat o haină. Ba culmea o haină frumoasă și prețioasă, care valora o avere. <laughs> Poate că mi-a încredințat și o pungă cu bani. Se pare că ți lipsește și așa ceva. Ați mai auzit asemenea o brăznicie? Eu <coughs> să vând haina <coughs> unei cerșetoare! Dacă ai fi avut o haină bună, ai fi stat la casa ta. Nu alergai pe uitlițele satului. Fata în petri. Hangiul striga așa de tare că toți clienții ieșeau din Han să vadă ce este și își băteau joc de sărmana fată. Achico început să plângă. Foamea și firigul erau groasnice, dar nimic nu o rănea mai mult ca această nedreptate strigătoare la cer. <coughs> Iată, ține asta!" spuse hangiul, aruncându-i un cocoloș tare de orez și un sac peticit. Ia-le și pleacă de aici, că altfel te iau cu câine la goană!" Akiko puse sacul peticit pe spate și cu obrazul dogorind de rușine, fugi urmărită de râsetele și bazjocurile clienților. Singura ei dorință era să fugă cât mai departe. Ea nu se opri decât la marginea pădurii. Zăpaza, pada a început să se cadă și ea nu știa nici unde se află, nici unde merge. Desperată, ea aș zise, în această lume nu mai este nimic bun pentru mine. Dacă trebuie să mor de foame și de frig și să fiu de batjocuri a oamenilor, mai bine să termin cu viața. Am să merg în pădure ca să mă mănânce lupii. Ea lăsă drumul și intră în întunericul pădurii. Achico se gândea mergând, în pădure sunt mulți lupi și iarna sunt înfometați, ei nu vor întârzia să mă mănânce și astfel se vor termina suferințele mele. Cu aceste gânduri ea ajunse într-o poiană și se așeză pe o piatră așteptând sosirea lupilor. Încet, încet se lăsă iar noaptea și era tot mai întunecoasă. Zăpada cădea tot mai deasă și pădurea era așa de liniștită, că nu se mișca nicio frunză. Akiko, văzând că nu vine niciun lup, se gândi că poate greșise drumul. Ea nu mai fusese în pădure, așa că nu știa unde putea găsi lupi. Se ridică și continuă drumul. Își făcu loc printre mărăcini și prin frunzișul gros și, mergând pe cărările părăsite, striga Dragul meu lup, vino și mă mănâncă, fiindcă nu mai vreau să trăiesc. Tot rătăcind ea așa, auzit deodată cum truzneau ramurile de pe o cărare de alături și un lup foarte mare cu ochii roșii îi sărie în cale. El se lăsă pe labe ca și cum s-ar fi pregătit să arunce, să se arunce și îi arătă colții ascuțiți și se uită cu priviri pătrunzătoare la tânăra Achico. Ea se opri și nu zise nimic. Acum, când vedea dinții ascuțiți ai lupului și simțea răsuflarea lui caldă, îi era frică. Dar, aducându-și aminte umilințele pe care le suferise și gândindu-se că putea să moară de foame, își păstra hotărârea de a muri. Akiko privea lupul înspăimântată, însă cu un glas hotărât îi spuse – Mănâncă-mă, lumea nu-mi poate da nimic bun. Lupul se întinse mai mult pe labe clipit din ochi și se uită fix la Achico. Apoi se așeză pe labele dinapoi și cu voce blândă, cu totul neașteptată din partea unui lup, zise Nu, nu te voi mânca. Eu nu mănânc oameni adevărați, oameni cum se cade. Și tu ești un om adevărat. Toată nenorocirea ta vine de acolo, că tu nu ești în stare să recunoști oamenii cinstiți, pe oamenii adevărați. Tu prea te îngrezi în toți oamenii. Și eu vreau să te ajut. Spunând acestea, lupul smulse mai multe fire din genele lui și le întinse fetei, zicând, Când vei vrea să știi ce fel de om ai în fața ta, să pui în fața ochilor tăi aceste fire din genele mele și să privești. Atunci ai să vezi cu cine ai de-a face. Încrede-te numai în omul acela care nu se va schimba la înfățișare când îl vei privi prin aceste fire din genele mele. Numai cu un astfel de om tu vei fi fericită. Achico o mulțumi lupului și se întoarse din drum. În uimirea ei, dânsa uitase și de foame și de frig. Între timp, ei și din pădure și ajunse într-un mic oraș. Achico se așeză la o în jurul și în jurul ei treceau o mulțime de oameni. Mulți dintre ei duceau coșuri sau sarcini de lemne în spate. Alții duceau ei la târg, alții se întorceau cu provizii. Erau și o mulțime de femei cu îmbrăcăminte frumoasă și oameni cu înfățișare foarte împunătoare. Toți păreau că sunt cum se cade și cinstiți. Cum se putea ca însă să nu aibă încredere în astfel de oameni? Atunci Achico se hotărâ să încerce sfatul lupului. Ea scoase genele date de lup, le puse în fața ochilor ei, și începu să observe pe toți cei care treceau. Care nu-i mirarea când văzu că toți oamenii aveau altă înfățișare? Astfel, femeia bogată, plină de noblețe, îmbrăcată în mătase, care se plimba cu băiețașul ei, îi apără cu cap de cocoș care pigulește. Sau mai departe era un funcționar, care era îmbrăcat ca de sărbătoare și avea un cap de porc. De pe o stradă laterală se apropia de răspântea unde se afla Achico un negustor care purta un cap de vulpe, iar ochii lui aruncau priviri viclene în toate părțile. Oriunde se uita Achico nu vedea decât capete de animale, care întregeau corpuri omenești îmbrăcate în mătase, în haine cu podoabe. Nicăieri nu vedea o față de om. Atunci Achico deveni tare tristă. Așadar, aceasta era lumea. Nu exista în acel oraș niciun om de treabă, un om adevărat. Era gata să-și piardă speranța, când văzu un tânăr cărbunar îmbrăcat sărăcăcios, purtând un sac cu cărbuni de lemn în spate, care se îndrepta încet către răspintie. Se vedea că avea un drum lung de făcut. Atunci Achico puse genele lupului la ochi și privi. Oare ce animal va vedea în locul acelei fețe care îi inspirase încredere? Ea privi cu atenție, dar cărbănarul nu se schimba. Oricât a întors achicogenele lupului, cărbănarul și-a păstrat capul său de om tânăr. Atunci achico era fericită, dar nu putea să-l oprească pe străin. Ce-ar fi gândit despre dânsa? Ea se hodără atunci să-l urmărească pe ascuns. Va vedea astfel unde locuiește și, în drum, poate îi va veni vreo idee cum să-i vorbească. Pe drum, cărbunarul lua în schimbul orezului ceai, orez sau sare. Apoi, fără să se oprească, el își îndreptă pașii spre munte. Achico îl urma la oarecare distanță, căutând să nu piardă din vedere. Ei trecură astfel pe lângă un lan de orez, apoi merseră pe o cărare din pădure. Acolo tânărul cărbunar dispăru, el mergea repede, fiind tânăr și voinic, în timp ce Achico era slăbită de foame și de drumul lung pe care îl făcuse. Dar, spre bucuria ei, văzu în îndepărtare un fum care se ridica spre cer, fără îndoială, acolo că era grămada de mangal a cărbunarului. Ea a merse înainte în direcția fumului și într-un luminiș fata zări o colibă mică alături de o grămadă de lemne pentru mangal. Achico merse drept la colibă și aruncă o privire înăuntru. Nu era nimeni, dar pe foc se afla un ceainic cu apă. Cărbunarul nu putea să fie departe. Obosită, Akiko se așeză pe prag și așteptă. După câteva clipe, cărbunarul ieși din pădure, se opri în fața focului și strigă: Așadar, mai oprit, mai urmărit până aici ca o umbră. Du-te, la mine nu găsești de niciunele. Achico se ridică, salută politicos pe cărbunar și îl asigură că ea nu e ora o umbră, ci o ființă omenească. În cele din urmă, cărbunarul îi zise: am observat că mai ai urmărit de când am plecat din oraș, de aceea am grăbit pasul. Dar tu erai mereu pe urmele mele. Eu mă gândeam că ești o fantomă, fiindcă o fată tânără nu obișnuiește să se plimbe singură prin pădure. Pentru asta nici nu am rămas în colibă. Mi-am zis că dacă fantoma nu mă găsește în colibă, pleacă de aici. Dar spune ce faci în pădure? Nu se vede a fi o hoinară. După cât mi se pare mie, ai cunoscut zile mai bune, și asta nu de mult timp. Atunci Akiko îi povesti istoria ei, cu mama ei vitregă așa de rea, despre nedreptatea pe care i-o făcuse tatăl său care o izgonise de acasă în ajunul anului nou. Îi mai spuse că se gândise să se lase mâncată de lup. La urmă, Akiko îl rugă pe cărbunar, dacă vrea, să o oprească la el. Știu să fac mâncare și aș putea să mă ocup de gospodăria ta. Sunt sigură că vei fi mulțumit," îi zise fata. Cred și eu că voi fi mulțumit," îi răspunse cărbunarul. Dar nu știu dacă tu vei fi mulțumită. Eu nu sunt decât un cărbunar sărac, care abia am câștig traiul din munca mâinilor mele. La mine nu este ca într-o casă îndestolată." Achico nu avea nevoie de lux. Ea era fericită că a găsit un adăpost și dorința sa era de a rămâne la cărbunar. Înainte de a intra în colibă, ea se uită la picioare și văzu că erau murdare de atâta drum. O ori însă nu putea intra în colibă cu picioarele murdare. De aceea întrebă pe cărbunar unde ar putea să se spele. În spatele lemnelor pentru cărbuni, la marginea pădurii, ai să găsești un izvor. Izvorul era înconjurat de grinzi de lemn. Akiko se aplecă și văzu că apa strălucea ca și cum ar fi bătut soarele în ea. Dar este aproape seară, se gândia Akiko. De unde ar putea veni acum razele soarelui? Ea se aplecă să privească apa mai de aproape. Pe fundul apei se găseau o mulțime de cele care scânteiau. Akiko scoase o piatră și se uită cu atenție la ea. Apoi își spălă picioarele și aproape că îi era rușine să se spere în apa izvorului aurit. În sfârșit, ea se aplecă să bea din apa care curgea din stâncă printr-o vă de bambus. Desigur că de aici ia apă cărbunarul, ca să și pregătească mâncarea, se gândia Chico. Dar deodată ea se opri din băut mirată. Prin țeava de bambus nu curgea apă, ci cel mai bun sake. Achico luă o piatră aurie și alergă la colibă. Știi tu ce este asta piatră?" îl întrebă ea pe cărbunar. Desigur, ce să fie? Este o piatră ca toate pietrele. Apa este plină de asemenea pietre și prin jur sunt tot așa de multe. Sunt foarte frumoase, privește-le cum scânteiază. Și aceste pietre nu își pierd strălucirea nici când sunt zvântate," spuse cărbunarul liniștit. Uite cum am împodobit vatra." Și dacă vrei tu, eu pot să acopăr tot drumul care duce la apă cu astfel de pietre. Atâta sunt de multe. Aceasta nu este o piatră obișnuită, cum zici tu. Este aur curat. În oraș ți-ar da, în schimb, tot ce ai vrea tu și atunci nu ai mai avea nevoie să te canonești pentru a câștiga atât de mulți bani. Și crezi că mi-ar da o reză în schimbul unei asemenea pietre? spuse neîncrezător cărbunarul. Eu cred că oboseala ți-a cam tulburat mintea. În schimbul cărbunelui, da, mi se dă tot ceea ce-mi trebuie. Bineînțeles, dacă am destul, spuse mai departe cărbunarul, fără să-și piardă calmul. a adăugă. Tu știi ce curge de la izvor prin țeava de bambus? Dar ce mai veni, bombăni cărbunarul? Ce poate să curgă decât cea mai bună și mai limpede apă de izvor? Eu beau apă de acolo de când mă știu și nu mi s-a întâmplat nimic. Achico râse și îi spuse veselă. Apă bună și limpede, spui tu. Hapar nu ai că este cel mai bun sake din care nu ai băut niciodată. Apoi Achico îi spuse tânărului cărbunar că el s-a chinuit până atunci fără să știe că trăia în mijlocul atâtor comori. Chiar de mâine ne vom duce aurul la oraș și îl vom schimba pe arginți. Apoi vom aduce aici meșter și vom construi un han aproape de izvorul Kusake și ai să temiri ce viață bună vom trăi de acum înainte, continua Akiko. Cărbunarul nu credea nimic, dar văzând că Akiko uitase de tristețe și de oboseală, nu voia să-i strece cheful. A doua zi se duseră amândoi la oraș. Peste puțin timp, Hanul, la cărbunele stins, se înălța în luminișul pădurii. În curând, Hanul, cu băutura sake așa de bună și cu drăguța lui gastă, erau cunoscute în toată împrejurimea și, fie de aproape, fie de departe, negustorii și samuraii veneau și se opreau la Han. În afară de vizitatorii de vază, veneau și oameni mai puțin bogați și chiar cercetori și vagabonzi până handului avea un zâmbet bun pentru toți. Ce s-a întâmplat între timp în satul natal al tinerei Akiko? După ce tatăl și-a alungat fica, mama vitregă a fost mulțumită. Dar de atunci ea a trebuit să se ocupe singură de gospodărie și peste puțin timp ea se făcut tot mai pretențioasă și mai rea și nu trecu mult și muri. Tatăl fetei la rândul său nu mai câștiga aproape nimic, nici o treabă nu i reușea, parcă era vrăjit. Secerile care mai înainte erau cerute în tot ținutul se spărgeau înainte de a fi folosite. Dacă voia să repare o secure, aceasta era mai nefolositoare ca înainte. Astfel s-a împlinit ceea ce prevăzuse mama vitregă, dar nu din cauza fetei. În zadar își certau ucenicii sau îi afară. Atelierul său mergea din ce în ce mai rău și nu îi mai rămăsese decât să meargă să cerșească. Într-o zi, bătrânul fierar veni împreună cu alți cerșetori la hanul cărbunele stins. El nu și-a recunoscut fica, dar a rămas mirat când a văzut că cercetorii nu sunt izgoniți cu ocări, ci li se servește o supă grasă și în plus le se dă câte o cană din cel mai bun sake. Această găzduire atât de bună l-a făcut să se gândească la fica lui, care era așa de bună și binevoitare ca și stăpâna Hanului. Numai în acel moment s-a gândit el cât de mult înseamnă un cuvânt bun pentru un om sărman, obosit și în nenorocire, și a început să-i pară rău că el se purtase așa de neomenește cu fica lui, fără să se gândească. Sărmana mea, Chico, ce va fi devenit ea? O fi rătăcind și ea, nenorocită ca și mine prin lume, sau o fi murit de atunci, suspina bătrânul și lacrimile îi curgeau pe obraz. Achico servea clienții, dar nu uita nici pe departe de cerșetori. Ceva o atrăgea către sărmania aceea în zdrențe. Unul dintre cerșetori mai ales îi părea cunoscut. În cele din urmă, ea îl recunoscu pe tatăl său, căruia îi roiau lacrimile pe obraz. A stat la îndoială un timp, ca să-i spună cine este, gândindu-se la suferințele ei și la cuvintele grele cu care tatăl său o alungase de acasă. Dar văzând lacrimile de părere de rău pe care le vărsa bătrânul, amintindu-și de fica sa, uită totul și se apropie de el sfioasă. Tată, nu mai plânge! Eu sunt fica ta, Achico!" Achico!" Mica și buna mea, fată, plângea cu sughițul fierarul. Vezi și tu cum m-a pedepsit soarta pentru nedeptatea pe care ți-am făcut-o. Achicu îl chemă pe soțul ei, apoi toți sărei povestiră printre lacrimi întâmplările prin care trecuseră. Bătrânul fierar rămase cu fiica sa și cu soțul acesteia și trăiră mulțumiți și fericiți. Și mai târziu, de multe ori, bătrânul povestea nepoților săi, istoria părinților lor și pe aceea a hanului la cărbunele stins.